V slávnom meste Bagdade žili dvaja bratia. Starší sa volal Kásim a mladší Ali. Kásim bol boháč a keď sa oženil, vzal si dievčinu, ktorá síce bola zlostná a jazyčnatá, ale mala bohaté veno. Nuž, zlato sa len k zlatu ťahá. A vďaka tomu zlatu si otvoril obchod a stal sa váženým človekom. Ali mu všetky bohaté nevesty dali košom. Bol chudobný, ale dobrák a keď nepomohol, neublížil. Všetci susedia a známi ho mali radi a aj preto ho volali Ali baba, újko Ali. Keď sa napokon oženil, vzal si za ženu iba takú, ako bol on sám, chudobnú, ale milú, dobrú a poslušnú. Averu neľutoval, nelutoval, pretože ho Allah čoskoro obdaril synom, ktorý vyrástol na pekného a dobrého mládenca. A Kásim? Ten sa potomka nedočkal. Chudák Alibaba si biedu z obsotou z pleca na plece prekladal. Celé noci si lámal hlavu, ako si pomôcť. Alibaba, zasa nespíš? Mm -mm. Čo nevidieť bude polnoc Neviem už čo mám robiť Kásimovi sa všetko darí A mne nič A začínali sme rovnako Som na nič nesúci hlupák Dobre vie, že to tak nie je Alibaba Netráp sa Ty nie si na vine Už som ti to povedala najmenej tisíckrát Kásim jednoducho zdedil po otcovi o mnoho viac než ty. Ale nezdedil. Zdedil, lenže to ty samozrejme nechceš pripustiť. Zastávaš sa, brata, aj keď dobre vieš, ako to bolo. Zastávam, pretože si všetko presne pamätám. Otec nás oboch poslal na púť do Meky. Chcela by sme okrem skúsenosti a putovania po svete získali aj úctu, čo náleží každému, kto aspoň raz navštívil prorokovo rodisko. Kásim však ochorel. A zostal doma. Alebo sa Kásimovi nechcelo. Nevládal na nohy. Pretvaroval sa. Pretvaroval za akýsi. A vyplatilo sa mu to. Otec zomrel a kým si ty bol preč, majetok rozdelil Kásim. Niekto ho rozdeliť musel. Stále sa ho zastáva žali. Veď ťa oklamal. Okradol. A... Dostal som rovnaký počet stromov a rovnaká bola aj rozloha polí. Aj Kády, ctihodný sudca, vyhlásil Kásimovo delenie za spravodlivé. Kády mu podstrčil Kásim mešec strieborných dirhamov. Preto privrel či nad takou nepodstatnou drobnosťou, že Kásimovi sa z dedičstva ušli samé bohatorodiace olivovníky v sadoch, kým tebe iba obyčajné stromy v divom lese. Je to tak? Hm. Veď hej, aj z zdedil kásim Boli úrodné vinice v údoli A mne zostali len kamenisté holiny Na neúrodnej horskej planine Už čo už, je mi to brat Lenže ty sa s ním rozprávaš Ako by sa nič nebolo stalo Hoci ťa podviedol Z neho sa stal boháč A ty si ostal stal chudobným bedárom Napraviť sa to už nedá Mám sa s ním ešte aj hnevať? A nakoniec, čo vyhral? Čo má zo všetkého toho bohatstva? Nemá nikoho, komu by zanechal všetko, čo nahrbal. Nemá potomka. Ale za to ja. Ja mám syna. Mám Mahmúda. Allah je spravodlivý. Aspoň takto si ma potrestal. Nemusel ho trestať. Celkom by bolo stačilo, keby doprial trochu peňazí aj nám. Tak by tiež bolo všetko po práve. Počuj, Kásimovi v tom jeho veľkom obchode, tuším, pomáha iba otrokyňa, taká mladá... Mm -hmm. Volá sa, tuším, Maržána Aha. a je vraj šikovná, múdra. A nemohol by aj náš Mahmud? Čo? Byť múdry? Prečo pomáhať Kásimovi v obchode? Možno byť časom? No veď vieš, Kásim nemá nikoho, sám si povedal... Možno by si ho oblúbil a vieš... Ja, že by prijal Mahmuda za svojho. No, to by sme mohli skúsiť. Aj obchodníckému remeslu by sa priučil. Aha, to by sa nám mohlo podariť. Aj sa podarilo. Kásim sa potešil, že získal do obchodu zadarmo ďalšieho pomocníka. Mahmud bol tiež rád, že sa niečomu novému priučí. Veď okrem mrzutého strýka kásima mal ešte aj iného, o mnoho príjemnejšieho učiteľa. Mladú, pôvabnú Maržánu. Spokojný bol aj Alibaba i jeho žena. Mahmud sa v práci preživil a im ubudli starosti o jeden hladný krk. Ale aj tak sa Alibaba nakoniec rozhodol, že predá neúrodné pole. Za utržené peniaze si kúpil drevorubačské náčinie a dva somáre. Začal chodiť na drevo do lesa, čo podedil. Čo hrubšie a rovnejšie predal stolárom a haluzina a krivina šla na palivo. Nadenný chlieb si zarobil a tak mal aspoň nejaký úžitok zo svojho dedičstva. Jedného dňa, keď sa opäť vybral do hory na drevo, zašiel trochu ďalej ako obvykle. Les tu bol divý, popretínaný hlbokými roklinami, kde tu sa medzi stromami týčili obrovité balvany a zápole. Nuž somáriky moje, tuto vás uviažem. Tak, aby ste sa mi nezatúhali k tamtej strži. Dám vám sem zo pár zelených halúzok, aby ste mali čo okusovať, kým vyrúbem nejaký strom. E, začnem asi vysokým javorom na okraji straminy. Ó, je pekný, rovný. Kmeň predám stolárom a konáre na kúrenie. Tak, e, len ho musím šikovne podťať, aby sa mi položil tu hore na rovnom a nezgúľal sa mi nebodaj tam dolu. Úúúúú, to je ale strmá roklina. Hm, stade by som ho veru sotva. Hmm, ale možno by som ho dostal aj odtiaľ. Pomedzi kríky vedie akýsi chodníček. A tuším, po ňom kto si ide. Kone. Ozbrojení jazci v brnení. Zbojníci! Lupiči, čo vraždia a okrádajú kupecké karavány. Nesmí ho uvidieť, lebo by mi bolo beda, ale kam sa ukryť? Kopec je holý, nikde ani kríka, A prikačím sa sem, k ukoreňom stromu. Našťastie sa sem nepozerajú. Zastali na Polianke pred tou obrovskou skalou. Ale ich je? 5, 10, 20. Sme tu všetci. Všetci kapitán. Všetci 40. Tak zasadať. Rozkaz kapitánu. Tak kapitán. 40 zbojníkov aj s kapitánom. Uu, a to veru kapitánom namosúreným. A, a takým zúrivým, že si tuším ide vyviať zlost na tej zápoli. Nož hlavou ju asi neprirazíš, kapitánko. Sezam, otvor sa! Sezam? Prečo práve sezam? Tá skala síce tvarom pripomína sezamové semienko, ale je asi milionkrát väčšia. Oh, Allah, s nami a zlé preč? Tá skala sa naozaj otvára. Je tam jaskyňa. Zložte mechy s korisťou do jaskyne. A pohy, pohy, pohy! Všetci, čo uložili náklad, zadajte na kone a odchod. Stretneme sa pri napájadle na kryžovatke. Rozkaz, kapitán. To je všetko? Všetko, kapitán. Tak, ideme aj my. Len ešte. Sezom. zatvor sa. Pasarať a odchod! Hej! preč. ako by tu ani nikdy neboli. Možno sa mi to iba marilo, ale nie, nie, nie. Skala tam stojí. Skúsim sa k nej nejako dostať. Vzal Alibaba Somáriky za úzdy a obyšiel s nimi kopec. Ledva našiel vchod do strže, pretože ho zakrývali kriaky až keď prišiel celkom ku tajomnej skale zbadal, že sú v nej dômyselne zamaskované dvere hm. dvere tu sú oh. a mocné hm. ťažko by ich takto dokázal otvoriť a dierku na kľúč nikde nevidím nuž čo skúsim tu ako zbojnícky kapitán He -he. Hej! Sezam! Otvor sa! Yeah. Šiko, Sezam! Zatvor sa! Sezam! Otvor sa! Teraz, keď už viem, ako sa tomu rozkazuje, Môžem sa pozrieť aj dnu. Zatvára sa to samo. Hej, Sezam, otvor sa! Už som sa zľakol, že zostanem v pasci. Sezam, zatvor sa! Poď ma nikto nebude vyrušovať, kým sa tu poobzerám. Alibaba vošiel do veľkej jaskyne, kde našiel plno zlata, striebra a šperkov. Na hromadách ležali drahocenné zlaté a strieborné príbory. Misy, taniere a čaše boli vrchovato naplnené perlami, rubínmi, diamantmi, smaragdami, jaspismi a inými drahokamami. V truhliciach ležali drahé odevy, rúcha a nevýdané vzácne látky. V dôzach zo santalu, mandalu a iných vzácných driev rozvoniavali vzácne liečivé balzamy, voňavky a kadidlá. Alibaba sa nevedel vynadívať. Pobiehal sem a tam, poťažkával drahokami, privoniaval k voňavkám. Po hodnej chvíli našiel pod hromadou látok bohato zdobené meče, dýky a iné zbrane. Niektoré zo šabiel boli ešte skropené zaschnutou krvou. Alibaba v okamihu vytriezvel a spomenul si, kto sem tie poklady naznášal. Keby ma tu pristihli, na to ani nechcem pomyslieť. Radšej rýchlo odtiaľ to, ale toľké bohatstvo. Keby som si niečo vzal, ani by nezbadali, len niečo malé, maličké, na pamiatku, povedzme tento prsteň, Preste nie. Niekto by ho mohol spoznať. Ale keby som... Jedno vrecko zlatých dirhamov z tej veľkej kopy. Oh, nevidno, že by z nej ubudlo. Vezmem ešte jedno. A keď ich takto poprekladám... Oh, vystalo mi ešte jedno. Keby som ho priložil k ostatným... Bolo by to podozrivé. A čo? Vezmem ešte tieto dve vzadu. To nikto nezbadá. A teraz. Teraz rýchlo preč. Sezam. Sezam, otvor sa. Alibaba naložil vrecia s dirhamami na somáriky a na ne položil ľahké viazaničky prútov, aby ich ukryl pred neželanými pohľadmi. Len čo prišiel domov, nenápadne zaniesol vrecia dnu a vysypal ich doprostred izby. Alibaba, muž môj, Vary si sa len nestal zbojníkom. Ja? Nie. No ale... To iní nás bíjali. Ja som to iba našiel. Toľké šťastie... Toľké šťastie! Susedky neuveria, keď im o tom spravám. Žena! Neopováš sa nikde ani múknúť, nešťastnica. Tí, ktorým som tieto peniaze vzal, sú nemilosrdní vrahovia. Nedožili by sme sa ďalšieho dňa, keby sa o tom dozvedeli. Začali rátať peniaze, ale od veľkej radosti sa stále mýlili a nevedeli sa dopočítať. Žena si zmyslela, že by hádam stačilo, keby iba odmerali, koľko dirhamov majú a zabehla ku Kásimovej žene požičať si mericu. Kásimova žena bola odjakživa všetečná. A aby sa dozvedela, čo budú tí bedári merať, natrela dno merice smolou. Keď jej mericu vrátili, našla na jej dne prilepený zlatý dirham. Keď sa so svojím objavom zverila Kásimovi, ten hneď bežal za bratom. Tak je to teda. Predomno vzdycháš, že si chudobný a medzi tým zlaté dirhami na merice meriaš. Ale... A ja som ti uveril. Ľutoval som ťa. Sina som ti vzal k sebe do učenia, aby som ťa aspoň trochu uľakčil. Čš, nekrič, brad môj. Všetko ti vysvetlím, len nekrič. <rý> Začujú nás susedia. Susedia? Nelen ja počujú, čo si zač. A takže to chceš utajiť, ukradol si ich. Neukradol, či vlastne jed inak, no? tie peniaze naozaj boli ulúpenie. No ty zboj, zbojník, môj brat Alibaba je! Pri prorokovej brade ťa vyzývam brat môj. mlč a chvíľu počúvaj. Voľky nevoľky musel Alibaba s pravdou von. Hoci chcel dať Kásimovi polovicu z toho, čo mal, ten nepopustil, kým mu dopodrobna nevysvetlil, kde sú dvere do jaskyne a ako sa otvárajú. Darmo ho Alibaba prehováral, že už majú dosť, že je nebezpečné vracať sa do jaskyne. Kásim ho už nepočúval. Prečo by som sa mal uspokojiť s tou troškou, čo mi ponúkaš? Kedy to v jaskyni? Mnoho násobne viac. Hneď zajtra sa tam vyberiem. A nie s dvoma somárikmi ako ty. Ale vezmem si 10 nákladných mulíc a vermi, že ich naložím vrchovato. Na ako myslíš, brad môj? Ale pamätaj, ak ťa tí zbojníci prichytia, je ti beda. Pre nich je ľudský život menej než kýchnutie. Kásim na nič nedbal a urobil, ako si zaumienil. Skalu podľa bratovho rozprávania ľahko našiel. Len čo vyslovil tajné heslo, dvere sa začali otvárať. Kásim nečakal a vklzol dnu. Keď uvidel obrovské bohatstvo, úplne stratil rozum. Hrabal sa v drahokamoch, obsýpal sa šperkami, váľal sa po drahocenných látkach. Vôbec si nevšimol, že sa dvere dávno za ním zavreli. Až keď si po chvíli spomenul, že treba drahocennosti poodnášať, naplnil vrece, vyhodil si ho na plece a vykročil k východu. Keď uvidel zatvorené dvere, tak sa vydesil, že úplne zabudol heslo, ktorým sa otvárajú. E, hej, ty, e, oni, e, otvor dvere! Počuješ? Ako to ten Ali hovoril? Aké semeno to spomínal? E, proso? Proso. E, proso, otvor! Aha. Takže proso nie. E, možno niečo iné. Pohanka! Pohánka otvor! Hrák! Otváraj hrách. Hrák! Fazula, fazula! nič, ovoz, ovoz, ovoz, otvor pri Aláhovi, otvor, jačmeň, jačmeň, jačmeň, raž a pšenica, otvor. Darmo kásim reval, vyhrážal sa i prosil. Dvere sa nepohli. Už ani nepomyslel na poklady, len keby mohol byť za dverami a doma v bezpečí. V tom čase sa 40 zbojníkov vracalo z výpravy. Keď kapitán zbadal pred jaskyňou múlice, hneď vedel, koľko by. Je. Urobte uličku, postavte sa do dvoch hradov a vytaste meč. Stávajte dobrý pozor, nech vám ten zlodej neújde. Cezám, otvor sa! Len čo sa dvere začali otvárať, nešťastný Kásim sa pokúsil utiecť, no cez uličku plnú ostrých mečov neprebehol. Zbojníci kusy rozštvrteného Kásima zavesili v jaskyni hneď za dvere, aby boli na výstrahu každému, kto by náhodou objavil tajomstvo otvárania dverí. Potom vysadli na kone a odcválali za svojím nepekným remeslom. Keď sa Kásim nevracal, Prišla jeho žena za Alibabom a vyčítala mu, kam to jej muža poslal, že pôjde k mu a všetko mu povie. Alibaba ju uchlácholil a vybral sa zo so somármi do hory, akože na drevo. Keď našiel Kásima, vedel, že je zle a mal by zohavené telo nechať v jaskyni. Nechcel však nechať brata nepochovaného, tak jeho pozostatky naložil na somára Vzal z jaskyne ešte zo pár vriedc dirhamov a všetko ukryl pod otiepky raždia. Len čo sa zošerilo, tajne odniesol bratovo telo vydesenej švagrinej. Tá chcela spustiť nárek, ale Alibaba jej rýchlo zapchal ústa. Ticho! Ticho, švagrina, ak tie život milý. Nikto sa nesmie dozvedieť, čo sa stalo Kasimovi. Ak sa zbojníci o tom dopočujú, nik nás nezachráni, pobijú aj všetkých nás ostatných, tak teda mlč. Predovšetkým musíme vymyslieť niečo, aby sme aj brata mohli pochovať, ako sa patrí, a zároveň si aj život zachovať. Ech, ale aby som pravdu povedal, nič mi nenapadá. Pane, možno by som vedela poradiť. Marjana, ty si to všetko počula? Počula, pane. Myslím, že by sme to mali zariadiť nejako tak, aby si všetci susedia mysleli, že náš pán Kásim zomrel na nejakú ťažkú chorobu. Aha, to je rozumné. Ale že by len tak, zo dňa na deň... Musíme niekoľko dní predstierať. Najprv, že ochorel a až potom... Dlho do noci sa Alibaba radil s múdrou a krásnou bratovou otrokyňou. Až nakoniec schválil celý plán, ktorý vyhútala. Maržána si zakryla tvár hustým závojom a ešte v ten večer zašla na trh, kde našla v malom stánku príštipkára Mustafu. Sľúbila mu zlatý dirham, ak sa nechá odviesť so zaviazanými očami do domu a tam za ďalší dirham urobí potrebnú prácu. Mustafa súhlasil a hoci sa neskôr zdesil, keď zistil, čo to vlastne má pozošívať, zlaté dirhamy jeho obavy utíšili. Ešte pred svitaním bol Kásim pripravený na pochovanie tak, aby nikto nič podozrivé nezbadal. Maržána odviedla Mustafu so zaviazanými očami nazad do jeho stánku. A aby si susedia nič nevšimli, nakúpila na trhu trochu zeleniny a odniesla ju domo. No, Maržána, to by sme mali. Ale čo urobíme teraz? Odnesieme ho do chladnej pivnice. Od dnes budem po celý týždeň rozchyrovať po susedoch, že pán ťažko ochoral. Každý deň zabehnem k lekárníkovi polieky. lieky. Mhm. A ku koncu týždňa pôjdem po lieky aj dva razy do dňa, aby sa zdalo, že pánu Kásimovi sa pohoršil. Po celý týždeň sa po meste niesol chýr, že bohatý kupec Kásim ťažko ochorel. Maržána pod chvíľou behala po lieky a Alibaba pravidelne navštevoval chorého brata. Na konci týždňa nebo ráka Kásima so všetkými podstami pochovali a o pár dní sa už v meste rozprávalo o iných novotách. Alibaba sa počase presťahoval do krajšieho Kásimovho domu. Mahmut, syn môj. Kásimov obchod zostal po jeho smrti opustený a to je škoda. Ty si sa hádam u Kásimada, čo priučil. Hmm. Nemohol by si sa toho obchodovania ujať ty? Nuž no možno by som to dokázal aj sám. Ale keby mi pomáhala Maržána, tak by to šlo hravo. Všetko sa zdalo byť v poriadku. Ale Alibaba Veru pokojne spávať nemohol. A Veru aj mal prečo mať nepokojné sny. Veď keď sa zbojníci vrátili do jaskyne, hneď zbadali, že kásy ma kto si odniesol. Niekto pozná naše tajomstvo. Niekto sem chodí a berie si z ako za svojho. Chce nás ozbíjať. Ozbíjať zbojníkov nás? to je nehorázne. Veď my sme tu tí, čo zbíjajú. Musíme ho nájsť a potrestať tú opovážlivosť. Prestrojíme sa a budeme sa všade spýtovať, či niekde nepochovávali niekoho zabitého. Alebo či niekto v poslednom čase nečakane nezbohatol. Prekutáme hoci celú krajinu. A keď nájdeme nášho zlodeja, pobijeme celú rodinu do nohy. Chodte a majte oči a uši otvorené. Stretneme sa o týždeň. Zbojníci sa rozišli a po celom kraji preoblečených zakupcov, remeselníkov i žobrákov snorili a vypitovali sa. Až jedného skorého rána prišiel zbojník menom Ahmed na trh k stánku starého Mustafu. Pustil sa s ním do reči a pochválil ho ako šikovne šije topánky. Mustafa neodolal a pochválil sa, že veru viešiť aj iné, nie len to pánky. Pošepkal zbojníkovi, že on už aj mŕtvolu zošíval. Ctihodný Mustafa, dlho som bol v cudzine a neviem, čo sa za ten čas tu na v meste udialo. Veľmi sa obávam, či ten mŕtvy nie je niekto z mojich príbuzných, lebo som už dávno od nich nedostal žiadne správy. Nemohol by si ma zaviesť k tomu domu? Mustafovi sa neveľmi chcelo pliesť do cudzích vecí. Už aj oľutoval, že nedržal jazyk za zubami. Ošíval sa, vyhováral, že veru nevie, kde je ten dom, a aj tak ho viedli so zaviazanými očami. Ale zbojník rýchlo prišiel na to, ako pomôcť Mustafovej pamäti i svedomiu. Keď mu strčil do dlane zo pár zlatých dirhamov, dal si Mustafa zaviazať oči a po pamäti ho doviedol pred kásimov dom. Zbojník Ahmed Mustafu prepustil a keďže sa domy v celej ulici podobali ako vajce vajcu, vzal ku z malty a do dolného rohu brány načiaral krížik. Spokojný bežal za zbojníckým kapitánom, aby mu oznámil, čo sa mu podarilo. Keď však Marďána nesla ráno z trhu zeleninu, všimla si krížik na dverách. Pane, pane, zle je s nami. Už nás našli. Našli? Kto nás našiel Marďána? Zbojníci. Určite to boli oni. Ty si niektorého z nich videla? Zbojníka som nevidela, ale na bráne máme znamenie. Poďte sa pozrieť. Aha, ukáž? Toto? Ale choď, Maržána, to iste načmárali deti pridákej hre. Prečo by čmárali iba na našu bránu? No, no, no neviem. Hm, možno, že to predsa len... Ech čo, aké tam starosti, ten krížik zmažem, a aj keby, tak nás nenajdu. Nebude lepšie, ak rovnaké značky namaľujem aj na iné brány? Tak lepšie odvediem od nášho domu pozornosť. Aha, asi máš pravdu Urob tak, ako si povedala A tak večer, keď sa pozuby vyzbrojení zbojníci preoblečení zakupcov prikradli, aby prepadli Kásimov dom Našli kríže temer na tucte domových brán Rozúrení s dlhým nosom sa vrátili k jaskini Ahved, predstup uh. Vieš, čo si spravil? Hm? Vieš to? Viem. Nechal som sa prekabátiť. Nakreslil si značku tam, kde ju hoci kto mohol zbadať. Urobil som chybu. Nie len, že si urobil chybu, ale si nás všetkých aj priviedol do nebezpečenstva. Čo keby ten, čo našiel značku, zavolal vojakov? Veď to mohla byť pasca, a možno to aj bola pasca. Sklamal som, ale nezradil. Možno, ale či to už bolo tak, či inak. Vieš, čo ťa za to čaká? Viem, a s takým podozrením a hambou by som aj tak nechcel žiť. Kapitán jediným švihom meča skrátil Ahmeda o hlavu. Potom zbojníci žrebovali, kto pôjde ako druhý na priezvedy. Žreb padol na mohutného, jednokého hasana. Ten sa rovno vybral za Mustafom, ponúkol mu zlatiaky a dal sa zaviesť pred Kásimou dom. Tentoraz bránu označil kúskom konárika, ktorý zastrčil do štrbiny. Lenže Maržána už bola opatrná a pozorne každý deň prezerala bránu domu. Pozrime, že konárik. Hm. To je z olivovníka. Tentu určite nie je náhodou. Nuž, nedá sa nič robiť. Musím rýchlo pohľadať rovnaké drievka a nenápadne ich pozastrkovať aj do iných brán. A tak, vďaka marďáne Hásanova hlava skončila rovnako ako Ahmedova. Kapitán sa obával, aby takto neprišiel postupne o všetkých chlapov. Nuž sa vybral do mesta on sám. Keď ho Mustafa doviedol pred bránu, nerobil značky, ale odpočítal, koľký je to dom od konca ulice. Aby neohrozil svoju družinu a nenápadne všetkých dostal do domu, zašil s bojníkov aj so zbraňami do kožených vriec na olej. Vrecia naložil na 20 mulíc, ale iba na tú prvú uviazal vrecia naplnené olejom. Odvečer prišiel preoblečený zakupca s olejom ku Kásimovmu domu a zabúchal na bránu. Kto to búcha? Odpusť, zácny pane, že ťa vyrušujem pri zaslúženom odpočinku. Prišiel som do mesta za sumraku a hľadám nocľah pre seba a pre svoje mulice. Porad mi, prosím, kde je tu nejaký karavansaraj, alebo taký hostinec, kde by som mohol hlavu skloniť. Vzácny posestný, rád ťa príjmem pod svojou strechou. Mahmud! Maržána! odveďte mulice tohoto veľaváženého obchodníka na zadný dvor a postarajte sa o ne. Nechcem ti radiť, pane, ale... Keď nechceš, tak neraď. A úrob, čo som ti prikázal. A ty? ráč vstúpi do môjho domu, pane. A A oddychni si. Len sa neobťažuj, dobrý človek. Prenocujem pri svojich zvieratách. Som na to zvyknutý. Prosím, pane, nepohrdným môjim príbytkom a skromným pohostením. O tvoje zvieratá a náklad nemusíš mať žiadne obavy. Môj syn a otrokyňa sa o ne dobre postarajú. Kapitán pôvodne chcel prenocovať so svojimi chlapmi a spoločne s nimi nad ránom prepadnúť spiacich obyvateľov. Teraz však, aby nevzbudil podozrenie, radšej vošiel za Alibabom do domu. Rád príjmem tvoje postenie, pane, ale mám jednu prozbu. Je opred splnená. Môj lekár mi zakázal jesť slané, preto ťa prosím, aby v jedle, ktoré v tvojom dome budem jesť, nebola žiadna soľ. Kapitán nechcel porušiť prastarý zákon po hostinnosti, ktorý zakazuje jesť chlieb a soľ s nepriateľom. Zabával sa v hostovskej izbe rozhovorom za Libabom. Dúfal, že keď všetci pospia, podarí sa mu nenápadne vykradnúť na dvor a zbojníkov z vriec vypustiť. Maržána chystala bohatú hostinu na počesť hostia. Lampa jej však svietila stále slabšie a slabšie. Chcela doliať olej, ale kanva bola prázdna. Mahmud, prosím ťa, zabehni na trha, kúp olej do lampy. Kanva je úplne prázdna a bez svetla nemôžem dovariť jedlo. Uch, lenže to bude trvať, kým dôjdem na trh. A kto vie, či tam takto večer ešte niekoho nájdem? Počuj. Veď náš host je obchodník s olejom a má na dvore 40 mechov z olejom. Pôjdem sa ho spýtať. A to hádam ani nebude treba. Netreba ho rušiť pri rozhovore. Chcel by potom ísť s tebou a pomáhať. Ah. Ak si teraz trochu oleja odoberieme a ráno mu zaň zaplatíme, určite sa nenahnevá. Veď ho prišiel predávať, nie? Maržána vzala kanvu a šla na dvor k vreciam. Pri zvuku jej krokov sa zbojník v prvom vreci pomrvil a pýtal sa, dokedy ešte má čakať. Hoci sa na smrť preľakla, nestratila rozvahu. Vydrž ešte chvíľu, dám ti vedieť. Maržána kráčala popri vreciach, upokojovala zbojníkov a vravela im, aby boli trpezliví. Postupne sa od nich dozvedela, aký plán si pripravili. Až v posledných troch vreciach našla olej. Naplnila kanvu a vrátila sa do kuchyne dokončiť prípravu hostiny. Nevedela, čo má urobiť, pretože Mahmud medzi tým tiež odišiel zabávať sa s hostom, nemala sa ani s kým poradiť. Nakoniec sa rozhodla konať podľa svojho uváženia. Vybehla do záhrady a odtrhla niekoľko zelených makovíc. Urobila z nich odvar a ten naliala do dvoch čbánov vína. Vyšla na dvor k zbojníkovi v prvom vreci. Počuješ, to chvíľu potrvá, aby sa ti ľahšie čakalo na ti trochu vína. Nože nastav ústa k hornému otvoru. Tak obišla všetkých zbojníkov. Kým napojila posledného, ten prvý už spal ako nemluvňa. Potom si obliekla najkrajšie šaty a vzala najkrajší pozlátený pohár v dome. Naplnila ho vínom, čo jej zostalo, a vošla do hostovskej izby. Maržána, čo tu robíš? Máš predsa chystať večeru. Odpust, pane. A ja som si chcela uctiť vzácného hostia. Preto som mu pred večerou priniesla tento osviežujúci nápoj. No dobre, dobre, dobre. ale. Vieš dobre, že nemám rád, keď sa takto narúšajú pravidlá v mojom dome. Nebuď taký prísny na tú krásavicu, pane. si ma iba uctiť. No tak, podaj mi ten pohár. Má to zvláštnu chuť. Len pípanie. Tento šerbet ti dodá chuť do jedlá. <sled> Si naozaj očarujúca. To je tvoja otro, otro, otrokyňa, pane. Kúpim ju od teba. Kúpim ju. Kúpim. Ju. Kúpim. Maržana nie je na predaj, pane. Pane? Pane? Čo sa mu to... Maržána, čo si mu to dala vypiť? Hádam si ho, len neutrávila nešťastnica. Kvôli tebe všetci prídeme o krk. O krk sme iba mohli prístane, ale teraz on príde asi niekto iný. A nebude sám. Keď Maržána strhla falošnú bradu domnelému kupcovi a rozhalila mu chalát, všetci videli, že má pod ním ukrytú ostrú dýku a brnenie. Až teraz Alibaba spoznal kapitána zbojníkov a strašne sa preľakol. A ešte viac sa mu roztrasli kolená, keď mu Maržána ukázala ostatných 37 zbojníkov, ktorí spali vo vreciach. A spali, a spali, a spali. Zobudili sa až vo vezení, kde už mohli iba čakať na zaslúžený trest. Ďaká ti, Maržana. Keby nebolo teba, kto vie, ako by sa to s nami skončilo. Preto ti chcem dať slobodu, aby si už nebola otrokyňou. Ale bolo by mi lúto, keby si odišla z môjho domu. Povec, nechcela by si sa stať mojou nevestou a ženou môjho syna Mahmúda? Mahmúda mám rada, odkedy ho poznám. Len neviem, či by si on chcel vziať za ženu bývalú otrokyňu. Ja? Budem ten najšťastnejší človek na svete. Marjana, ty si ma už od prvej chvíle očarila svojou milotou a múdrosťou. A tak bola veľká svadba. Hostia sa zabávali a tancovali celé tri dni a tri noci. Po istom čase... Keď sa Alibaba presvedčil, že ani poslední dvaja zbojníci zo štyriciatich už nie sú medzi živými, doviedol Maržánu a Mahmúda k jaskyni a obom im prezradil tajomstvo tajného hesla Sezam otvor sa.